أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برطمتما كذب الشكر كبير الله سبحانه وتعالى Bizinkannya kita untuk melangkahkan kaki kita ke majlis yang mubarak, majlis ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, semoga senantiasa tersurah kepada jujur kita Nabi Muhammad wasallam Kepada para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti manhaj beliau. Tata cara beliau dalam beragama di dunia ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada DKM Masjid Besar Agung Masjid Agung Tarogong Alusir Ridwan Hafidzulloh Taala yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan kajian di pagi hari ini bimasjid beliau semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarga beliau dan menjadikan masjid ini diberberkah dan lebih ramai dengan jemaah-jemaah yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau muslimin dan muslimat InsyaAllah di Bikahi hari ini Kita akan membahas Suatu tema Yang penting bagi kita Sebagai evaluasi Atas apa yang telah kita lakukan Selama bulan Ramadan Yang telah berlalu Seperti yang tercatat Bahawa tema hari ini Adalah tentang Tanda-tanda Diterimanya ibadah ramadhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja lah yang tidak mau ibadahnya, ibadah Ramadannya terutama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua menginginkan hal tersebut. Dikarenakan ketika seseorang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut berarti termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa dan itu adalah tujuan Dari disyariatkannya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi antara tujuan disyariatkannya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang berhasil di bulan Ramadhan tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala muttaqin Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Ketika amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahawa kita adalah orang-orang yang yafuz. Orang-orang yang berhasil di bulan Ramadhan yang telah berlewat. 6. Nah. Sebelum kita membahas tentang tanda-tanda diterimanya amal seorang seorang muslim ataupun muslimah akan indah kalau misalnya kita menengok sebentar terhadap keadaan para salaf dahulu ketika mereka telah meninggalkan ramadhan atau ramadhan telah meninggalkan mereka. Apa yang terjadi pada para salaf dahulu. Para ulama, ahli sunnah dan jamaah telah menyebutkan tentang keadaan-keadaan mereka setelah berlalunya Ramadhan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh, di antaranya disebutkan oleh al bin Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Minala Da'if al Beliau mengatakan bahawa dahulu para salaf ya, kanu yistaqbiluna qabla qudumihi biset seti ashhur. فَإِذَا مَضَى رَمَضَانْ كَانُوا يَقِفُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاجِيًا دَعِينَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ الشَّهَرِ ya. Dahulu pada salaf Sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan Mereka sudah meminta kepada Allah SWT Agar dipertemukan diri mereka dengan bulan Ramadan Dan diberikan taufiq oleh Allah SWT Alhamdulillah Agar bisa menghidupkan ramadan dengan amalan-amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala. Dan apabila telah berlalu ramadan dari mereka, maka enam bulan yang tersisa mereka gunakan untuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahuwataala agar ramadan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Al Ya suatu hari beliau keluar untuk melaksanakan salat Id bersama kaum muslimin maka beliau mengatakan ayyuhan nas annakum sumtum lillah 30 yawman wa kumtum 30 laila wa kharajtum yawman tatlubuna min Allah an yataqabbala minkum ya Amir mu'minin Umar bin Abdul, Abdul Aziz ingin mengingatkan ma kepada manusia. Bahwasanya kalian sekarang ini, ya, kalian telah berpuasa 30 hari dan telah berlalu 30 hari tersebut. Dan sekarang kalian keluar ya, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima amal kalian. Jadi keluarnya mereka dalam rangka salat Aid tersebut untuk melangsungkan salat Aid itu bukan untuk berhura-hura, bukan untuk beramai-ramai, ya. Akan tetapi keluarnya mereka adalah untuk berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala itu menerima ibadah yang telah mereka lakukan selama bulan Ramadhan. Ini keadaan para salaf. Oleh kerana itu, salah seorang ahli ya, m, beliau mengatakan itu Wahab menu al Ward. Beliau mengatakan ketika melihat orang-orang di musalla ya tempat untuk melaksanakan salat Id, melihat orang-orang di sana itu ya saling bersenda gurau karena senangnya mereka sudah keluar dari bulan Ramadan, ya seolah-olah mereka telah lepas dari beban yang berat, ya maka beliau mengatakan ya ajaban ya Ya Subhanallah, Ya l ngajib, Subhanallah sangat mengherankan sekali keadaan mereka. Ya, maka keadaan mereka itu satu di antara dua hal. Ya, keadaan seorang seperti itu, ya, maka karena mereka mengira satu dari dua hal. Yang pertama, Ima an ytaqbal Allah minhum. Ya. Mungkin saja karena mereka merasa amalnya telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. sehingga mereka kan mereka melakukan hal tersebut. Akhbari pun mengatakan walaupun begitu perbuatan mereka bukanlah perbuatan orang yang bersyukur. Ummah ya. ya, keadaan yang kedua belum diterkabul minhum, keadaan mereka belum di ...terima oleh Allah Azza wa Jalla amal-amal perbuatan mereka yang dilakukan di bulan Ramadhan. Naam. Fa'inkan Allah lang yataqabbal inhum, fama haza fi'lul mutahassirin. Kalau ternyata memang Allah Azza wa Jalla belum menerima amal perbuatan mereka di bulan Ramadhan... ...maka bukan seperti ini orang-orang, ya perbuatan orang-orang yang bersedih karena amalnya tidak diterima. Dulhaib Ibnu Munabbih, wahid azan wahid Ibnu al-Ward, beliau mengkritiki mengkritisi perbuatan orang-orang yang beliau lihat pada zaman tersebut. Iaitu mereka bergembira-gembira ya, tertawa-tawa seperti ini, ya tertawa-tawa berbahagah dan mereka mengkritisi bukan seperti ini ya ka' orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau misalnya amal mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti ini pula keadaan orang yang bersedih karena amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya para salaf dahulu, mereka ketika mengamalkan suatu amalan, itu tidak menganggap bahawa wajib bagi Allah untuk menerima amal mereka. Para salaf dahulu, ketika mereka mengamalkan suatu amalan, mereka tidak menganggap bahawa wajib bagi Allah untuk menerima amal perbuatan mereka. Memang siapa kita mewajibkan bagi Allah Yang mewajibkan kepada Allah untuk menerima Amal perbuatan kita Kita enggak bisa Sehingga seharusnya keadaan orang Yang telah selesai dari bulan Ramadan Justru dia dalam keadaan takut Takut kalau-kalau Ramadan dia Amal ibadah ziyah yang selama ini dilakukan di bulan Ramadhan, itu tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ketakutan yang ada pada diri mereka, itu akan melahirkan ketaatan-ketaan yang, yang banyak, ya, yang mereka lakukan setelah bulan Ramadhan, agar dengan harapan Allah SWT itu mau menerima amal ibadah Ramadhan mereka, yang telah mereka lakukan di bulan Ramadhan yang telah berlalu. Nah, ya, ini keadaan pada salaf dahulu. Kemudian pada salaf dahulu, pada salaful al-Umma, mereka sangat perhatian sekali dengan bagaimana agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mereka mengamalkan suatu amalan ibadah, suatu amalan maka mereka begitu memperhatikan amalan perbuatan mereka agar nanti Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menerima amal ibadah mereka berbeda dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini, kebanyakan bahkan wal'ayyadu billah sebagian kaum muslimin sekarang ini melaksanakan suatu ibadah hanya dalam rangka menggugurkan kewajiban saja baginya Ah yang penting saya sudah salat. yang penting saya sudah puasa, ya keadaannya seperti itu, enggak peduli apakah nanti amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Padahal orang yang tidak orang yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahuwataala maka dia adalah orang yang paling rugi, orang yang paling rugi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad serta dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Bahawa asalnya Rasulullah SAW suatu hari yang naik minbar. Dan beliau mengucapkan amin, amin, amin. Tiga kali. Maka ditanya, Ya Rasulullah Su'idta al-minbar wa kulta amin, amin, amin. Ya Rasulullah, anda naik minbar. Kemudian anda mengucapkan amin, amin, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang Jibril. Baru saja Jibril datang kepadamu. Faqala, kemudian dia mengatakan, barang siapa yang dia masuk pada bulan Ramadhan. dan dia belum diampuni ala Allah, kemudian dia keluar darinya dan meninggal mas beraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjauhkannya dari rahmatnya. nya fa ab'adallahu fa Allah maka Allah menjauhkannya dari dari rahmat maka dialah orang yang rugi. Iya, celakalah. Dalam riwayat dalam riwayat uh, Tirmidzi disebutkan dikatakan rahimanfu. Ya, rugilah atau celakalah bagi orang yang datang bulan Ramadhan kepadanya Kemudian dia keluar darinya. Kemudian setelah itu meninggal dunia dan masuk neraka. Dan Allah Azza wa Jalla menjauhkannya dari rahmatnya. Qul amin. Katakanlah amin ya Muhammad. Faqal, faqultu amin. Maka aku katakan amin. Ya. Ini menunjukkan bahawa Ramadhan seseorang. Ya, jika seseorang. Amal ibadah Ramadhan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan bahwa orang tersebut adalah serugi-ruginya orang. Sehingga para salaf dahulu sangat memperhatikan ya, bagaimana agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan perhatian mereka terhadap amal ibadah yang agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada perhatian mereka terhadap amal-amal mereka sendiri. Maksudnya mereka itu tidak memperhatikan banyaknya amal yang akan mereka lakukan tapi mereka memperhatikan kualitas amal yang akan mereka lakukan. Kualitas amal yang akan mereka lakukan. Ya. Sahabi 'Ali radhiyallahu anhu menadzu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kunu liqabulil 'amal Asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u liqawli Allah Ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadilah kalian orang-orang yang perhatian perhatiannya terhadap bagaimana aman itu bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada perhatian terhadap amal-amal. Jadilah kalian Orang-orang yang terhadap amal, bagaimana supaya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu lebih besar daripada perhatian dia terhadap amal-amal itu sendiri. Maksudnya, bukan yang penting itu banyaknya amal. Tapi yang penting adalah kualitas amal itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ya, Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Bila menghasutkan, Alam tasma'u liqawli ta'ala. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa Sahabiun jaliil fadalah ibn Ubaid juga mengatakan la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habati min khardalin Aku habb ilayya min wa ma fiha ya seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal saya walaupun sebesar, sebesar biji zarra ya, biji sawi yang kecil maka itu lebih baik daripada saya lebih aku sukai ya, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya Lian Allah yaqul hal itu dikarenakan Allah berfirman innama yataqabbalu Allah min almuttaqin sungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa maka ketika dia mengetahui amal itu diterima oleh Allah azza wajalla itu sudah cukup menjadi bukti bahawa dia termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa dan berarti dia sesuai Ya dia telah sesuai dengan apa yang... Dengannya Allah Azza wa Jalla... Untuknya Allah subhanahu wa ta'ala itu... Memasyariatkan... Puasa Ramadan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh... Abdullah bin Umar radil anuhuma... Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni rakhatain... Lakana thalikahsbi wa kifayah. Seandainya aku mengertahui... Allah Azza wa Jalla ini... Menerima dua rakaat saja dari salat saya... Ya, maka itu sudah cukup bagiku dan sangat cukup. La innallaha ta'ala yaqul karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaman yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Semuanya, Allah itu hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini perhatian salaf dahulu. ini keadaan salaf dahulu. Ya, keadaan para salaf terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan, baik di bulan ramadhan ataupun di luar bulan ramadhan Jadi mereka tidak pernah menganggap Bahwa pasti Allah itu akan menerima amal ibadah mereka. Tidak ada pernah anggapan, tidak pernah ada anggapan seperti itu. Walaupun dengan kesungguhan mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan dan penjagaan mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menganggap bahawa pasti Allah itu menerima amal ibadah mereka itu. Sehingga mereka pun diliputi perasaan takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amal yang telah mereka lakukan. Kau muslimin dan muslimat, lalu di manakah kita dari para, dari akhlak para salaf dahulu? Sudakah kita merasa hal, merasakan hal seperti itu? Ya. Atau justru kita yakin bahawa amal kita itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aiha tahiyat, hayhat hayhat, ya sungguh jauh kita dengan para salaf. Ya dalam amal ataupun dalam sikap mereka setelah beramal dahulu pada salah merasa takut jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka adalah orang yang kita ketahui yang sangat bersemangat dalam melakukan melakukan amal ibadah dan sangat menjaga amal mereka dan mereka berusaha agar amal perbuatan mereka itu betul-betul mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tahu begitu mereka tidak pernah merasa Atau menganggap bahawa Allah pasti akan menerima Amal ibadah mereka Sehingga yang kita perhatikan Yang kita lihat dari mereka Adalah ibadah dan ibadah Yang indah dan banyak Yang telah mereka lakukan Dalam rangka Agar mereka bisa Mencuri hati Allah SWT Kalau boleh ditaabirkan seperti itu Agar Allah SWT itu menerima amal ibadah mereka kaum muslim dan muslimat habidhakumullahu jami'an para salaf ulama salaf telah bersebaikat bahawasanya amal ibadah yang dilakukan seseorang itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apabila ya. terhimpun padanya dua hal terhimpun di dalamnya dua hal yang pertama apa? al-ikhlas Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mengamalkan suatu amalan, maka yang dia inginkan itu wajah Allah saja. Ya, wajah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan tidak ada tendensius untuk untuk mendapatkan dunia. Yang kedua adalah itiba. Ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Innal ladzina khalaqa al-mawa ta wal hayat ali yabluwakum ayyukum ahsanu amala Naam yaitu zat yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya ketika membaca ayat ini berkata Imam Fudail ibn Iyad menafsirkan makna ahsana amala disebutkan dalam ayat ini ahsana amala yang paling baik amalnya ayat akhlasuhu wa aswabuhu yaitu yang paling ikhlas dan paling benar 6 nah. wal khalis kata beliau wal khalis maka orang yang ikhlas adalah ma kana lillah adalah orang yang mengamalkan hanya untuk Allah saja was sawab ma kana ala sunnah dan yang dimaksud dengan sah dan benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau. Ya. Jadi Hudhayb bin Umayyah menafsirkan bahawa ahsan amal amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan amal tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW yang dimandatkan oleh Allah SWT untuk menafsirkan Al-Quranul al Karim. Ya. Kami Muslimin dan Muslimat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Setelah Allah mewajibkan amal, mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah tidak biarkan kita begitu saja. Womah khalq al jin wal insan illa layabudun. Jadi kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Dan kata, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, itu Allah Azza wa Jalla teruntun Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk. Agar kita mengetahui tata cara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tidak kita tidak faham terhadap al Quranul karim maka Allah Azza wa Jalla kerana kasih sayangnya juga, Mengutus seorang rasul yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan kepada umat ini isi Al-Quran tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla itu memperingatkan kepada orang-orang yang berusaha atau yang ingin memahami Al-Quran ini dengan pemahaman sendiri. Orang-orang yang berusaha ingin beribadah kepada Allah Azza wa Zalat Dengan caranya sendiri Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menunjuk orang Dari dari bangsa kita Maksudnya dari jenis kita ya, Untuk menjelaskan Al-Quran ini Maka orang Yang dia berusaha ingin beribadah kepada Allah Azza wa Zalat Dengan caranya sendiri Maka seolah-olah dia mengatakan Saya bisa sendiri Saya tidak butuh dengan orang ini untuk memahami Al-Quran saya enggak butuh dengan orang ini, saya bisa sendiri. Padahal Allah yang menunjuk Muhammad untuk menerangkan Al-Quran, untuk mengajar kepada kita bagaimana tata ter cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Sedang orang yang tidak mau mengikuti sunnah beliau, seolah-olah dia mengatakan saya enggak butuh terhadap orang ini untuk memahami Al-Quran ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka orang ini adalah orang yang sangat durhakan Makanya Rasulullah s.a.w Beliau mengatakan Kullu ummati yadkhulunal jannah Seluruh umatku Akan masuk surga Alhamdulillah Kita termasuk umat Rasulullah s.a.w Tapi seandainya Rasulullah diam di situ ya, Kita katakan Ya Rasul, jangan tambah Sudah diam-diam Jangan tambah Akan Nabi beliau Tidak diam Beliau melanjutkan, ilhaman ada, kecuali orang yang enggan. Ada orang yang enggan masuk surga, ada. Dahulu para sahabat pun heran, masa sih ada orang yang enggak mau masuk surga, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Qila wamayyab ya Rasulullah? Dikatakan kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya? Ya wahai Rasulullah, maka beliau mengatakan, man atau ani dakhlal. Jannah Orang yang taat kebaraku Dia tidak akan masuk surga Sedang orang yang dia bermaksiat Tidak mengikuti tata, tata caraku Maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga Karena orang ini sangat dulhaka ya, Bukan hanya kepada Rasulullah Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas-jelas Allah itu suruh Rasul ini untuk menjelaskan Al-Quran dan beliau adalah orang yang paling faham, karena Allah paling tahu terhadap hamba-hambanya. Dan Allah Rasul dan Allah Swt paling tahu dan paling faham bahawa orang ini adalah orang yang paling bisa menjelaskan kepada kita Al-Quran dan menjelaskan bagi kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Swt. Kok ada orang yang mengatakan saya enggak butuh orang ini? Saya bisa memahami Al-Quran dengan cara saya sendiri. Saya bisa beribadah kepada Allah dengan cara saya sendiri. Itu orang-orang yang tidak pernah... Apa? Tidak pernah yang eh, menganggap hadis itu dibutuhkan. Tidak butuh saya hadis. Tidak butuh saya dengan apa petunjuk Rasul. Saya bisa beribadah dengan Allah sendiri. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling berlaka. Maka tidak heran. Kalau orang seperti ini, itu di... Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang tidak akan masuk surga tadi orang yang enggan untuk masuk surga. Nah. Jadi wajib kita perhatikan dan dahulu para salaf sangat memperhatikan amal perbuatan mereka ini. Sangat memperhatikan bagaimana agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu terkumpul di dalamnya keikhlasan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rabbda man amil amalan, ليس عليه أمرنا, فَهُوَ رَدٌّ. Barisan yang dimanamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh, yang tidak ada perkara kami di atasnya, maka amal tersebut akan tertolak. Nah, amal tersebut akan tertolak karena jelas pasti amal tersebut tidak akan benar. Karena orang yang mengira ngira saja, ngira-ngira -ngira saja, ya, ibadah itu tidak boleh dikira-kira ya, huan, ya. Ibadah itu bukan dengan perasaan, ibadah itu dengan dalil. Agama itu bukan dengan perasaan, agama itu dengan dalil. Ya. Kalau agama itu dengan perasaan, maka rusak agama ini. Ah, ya. oh, kayaknya boleh nih seperti ini. Perasaan saya boleh, menurut saya boleh. Maka masing-masing orang itu perasaannya beda-beda, ya. Perasaannya beda-beda, akhirnya agama itu akan pecah, rusak. Karena itu mesti punya persan sendiri-sendiri. Maka ib agama ini, ibadah ini harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Nah. Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dalam sunan-sunan keduanya, dalam kitab sunan keduanya menyebutkan hadis dari Ibar Arba bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Naam. Alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa' almahdiyyin ar-rasidin. Al kalian harus berpegang dengan sunnahku. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling jelas perkataannya. Paling jelas perkataannya. Dan beliau mengatakan alaikum. Ya, alaikumaimana wajib alaikum ya. Wajib atas kalian untuk berbegah dengan sunnahku dan juga sunnah-sunnah khulafah al-rasilin, ya, karena mereka adalah orang-orang yang menyukai beliau ya, tamassaku biha berbegahan tegulah dengan sunnah tersebut wa'addu alaiha bin nawajib dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi graham ya. maksudnya peganglah erat-erat, jangan sampai engkau meninggalkan sunnah tersebut Walaupun badai menimpa sahabat apapun badai yang menimpa maka harusnya engkau betul-betul pegang erat sunnah tersebut. kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan "Tamasku biaa, wadu aliaa binaajid" ini menunjukkan bahawa akan datang suatu masa yang di mana fitnah di masa tersebut sangatlah kuat sehingga sampai-sampai kalau orang yang tidak memegang sunnah tersebut dengan kuat pasti orang tersebut akan terbawa arus fitnah tersebut karena hebatnya, sun, hebatnya fitnah waktu itu ya luar biasanya fitnah waktu itu ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu sangat sangat hebat ya Sehingga orang yang tidak betul-betul berpegang dengan sunnah dan menggigitnya dengan gigi geraham yang menunjukkan tentang kesungguhan dia dan juga apa keseriusan dia keseriusan dia dalam memegang sunnah ini saya orang tersebut pasti akan terbawa arus fitnah. Wallahualam. Dan orang yang terbawa arus fitnah maka adalah orang-orang yang selaka di hari kiamat. Jadi penjelasan ini maka bisa diketahui bahasanya. Amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah SWT hanya apabila di dalamnya ada dua hal. Yang pertama, ittiba' etibah. Rasulullah SAW mengikuti tata cara Rasulullah SAW dalam beribadah. Dan itu kita bisa berfahami dari hadis-hadis beliau, yang juga telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang, yang kedua syarat yang kedua adalah agar amal tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala ya karena Rasulullah sallallahu bersabda wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atan yankihaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih Amal perbuatan itu, ya setiap amal perbuatan itu adalah tergantung dengan niat yang ketika dia melakukannya. Maka barang barangsiapa yang dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya beliau memberikan permisalan atau gambaran, menjelaskan dengan contoh, ya bahawa orang yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada keikhlasan dan juga ada ittiba' li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid yusibuha maka benar yang hijrahnya karena keinginan dunia yang ingin dia dapatkan aw imra'atin yakuhuha atau karena wanita yang ingin dia nikahi fa hijratuhu ila maka dia akan mendapatkan maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunianya akan tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ini adalah perhatian para salaf terhadap amal perbuatan mereka jadi sebelum mereka mengamalkan suatu amalan maka mereka sudah mempersiapkannya Bahawa amal memastikan bahwa amal tersebut sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berusaha untuk mengikhlaskan amal ibadah tersebut hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, setelah mereka melakukan amalan-amalan tersebut, mereka tetap merasa takut jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima amal mereka. Walaupun begitu, ya. Para salaf dahulu, walaupun mereka sudah serius dalam mengamalkan amalan ibadah dan berusaha menjaga agar amalan tersebut terkumpul di dalamnya ikhlas dan ibtibat, mereka tetap merasa takut. Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menerima amalan yang mereka lakukan. Dan ketakutan tersebut melahirkan amalan-amalan salih yang bisa menjadi tanda bahawa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah tanda-tanda yang dengannya kita berharap atau mengetahui bahwasannya Allah itu menerima amal ibadah kita? Para asatidha dan juga ulama ulama-ulama ya, kita telah mengumpulkan beberapa hal yang bisa menjadikan tanda bahawa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara tanda-tanda Diterimanya ibadah seseorang, amal ibadah seseorang adalah yang pertama. Adapun rojoi ila'izam bapad ta'ah, tidak kembali kepada perbuatan dosa setelah dia melakukan ketaatan. Tidak kembali kepada perbuatan dosa setelah dia melakukan ketaatan. E, maksudnya. Mereka itu berusaha untuk tidak kembali dan Allah berikan taufik kepada dia untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang dahulu yang dia lakukan sebelum melakukan amalan-amalan ibadah. Ya. Bukan bererti orang tersebut maksum, ya. bukan. Karena tidak ada orang yang maksum. Tapi mereka berusaha dengan sungguh-sungguh ya. dan Allah ilhamkan atau taufik, berikan taufik kepada hatinya untuk tidak kembali pada perbuatan dosa Allah jadikan dosa itu perbuatan yang menjijikan baginya ya, setelah ketaatan yang mereka lakukan dikarenakan kembali pada perbuatan dosa dengan kesengajaan dan juga keridoan kesenangan itu menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla itu tidak menerima amalannya Menunjukkan kerugian baginya. Keriduan seseorang dan kesenangan seseorang untuk melakukan ya, dan mengakut itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, Masya tersebut sesuatu yang biasa. Maka itu menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menerima amal ibadahnya. Berbeda ada berbeda dengan orang yang sudah berusaha tapi dia terjatuh pada perbuatan nansian itu berbeda. Ya. Orang yang sudah berusaha dan jatuh pada perbuatan nansian, maka itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu nggak menerima. Ya. Karena memang sifat kita manusia halul kat kawannya sian. Tebanya lu badan salah. Boleh jadi seorang yang sudah berusaha tapi dia tergelincir suatu saat. Tapi ketergelincirannya dia langsung dibarengi dengan amal ibadah yang salih. Langsung bertobat, Kembali lagi. Ketika dia mengetahunya, langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang rida. Bahkan senang dengan perbuatan maksiat tersebut. Menganggapnya itu sesuatu yang sepele. Ah, tidak apa-apa. Ini kan masih kecil. Ya, Allah kan maha ampun, Maha mengampuni. Ada sifat istisgar. Ya. Menganggap remeh terhadap maksiat yang dilakukan. Pst. Maka orang yang melakukan seperti ini, Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima ibadahnya. Berkata Yahya bin Muad, seorang Imam Zahid yang meninggal pada tahun 2058 20, Hijriah beliau mengatakan, "Man istighfar bilisanihi wa qalbihi ala al-maqsiyah maqoudun. Ma Beransia bayang dia memohon ampun kepada Allah Azza Wajalla beristighfar." atas maksiat yang dia lakukan dengan lisan dan hatinya, bukan hanya sebentar dengan lisan, tapi lisan diiringi dengan hati. Ya makhudun maka hal itu akan makhud, terikat. Maksudnya menunjukkan bahawa amal tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anzbuu ayyirja ila al-maksiyah. Dan keinginan kuatnya untuk kembali pada perbuatan makzur, bakti syahadat setelah berlalunya Ramadhan, wayud ya dan dia kembali betul-betul melakukannya. Ya. Fasau muhu alaihi mardut maka puasanya itu tertolak. Baran siapa? Yang dia berazam. Ah nanti kalau dah selesai, ya Ramadhan saya enggak. Nah, saya menghormati Ramadhan kata dia. Ya. Tapi kalau begitu tulis Ramadhan saya balik lagi. Dan ternyata yang melakukan, maka itu menunjukkan bahawa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabahul kabuli fi wajhi masdud dan pintu penerimaan di depannya itu tertutup. Jadi Allah enggak akan menerima amalnya. Allah enggak menerima amalnya. Memang ketika Ramadan, dia berubah 100%. Sarah zahir. ya. Sarah zahir kelihatan, masya Allah. Masalah. Termasuk ahlu takwa zahirnya. Tapi dalam hatinya ada keinginan. Begitu dia selesai dari Ramadhan, maka dia akan kembali pada perbuatan maksiatnya dahulu. Maka ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima amalan ibadah Ramadannya. Dan para salaf dahulu mengatakan barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadhan, maka dia juga tidak diampuni pada bulan-bulan yang lainnya. Eh, dalam mubalaka. Tentunya ini mubalaka ya. Mubalaka mereka. Nah. Maksudnya, kalau Ramadhan saja yang di situ sudah Allah subhanahu wa ta'ala... Ya, kondisikan demikian rupa agar orang itu bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar orang itu bisa diterima amal ibadahnya, agar orang itu bisa mendapatkan rahmatnya. Begitu sudah sudah dibuat seperti itu saja, dia tidak mampu untuk meraih mazhab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana keadaannya di bulan bulan selain bulan Ramadhan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan di bulan-bulan tersebut keadaannya seperti keadaan di bulan Ramadhan. Tentunya akan lebih sulit lagi. Untuk mendapatkan menggfira Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka hendaknya kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh abuna ibar adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadhan berlalu, bukan berarti kita selesai dari istighfar. Ketika Ramadhan banyak kita istighfar. Setelah selesai, enggak kita istighfar kepada Allah SWT. Tidak. Akan tapi dia senantiasa mendawamkan, membiasakan istighfar kepada Allah SWT. Katakan seperti yang dikatakan Nabi Adam Alaihi AS. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa la lanakunanna minal khasirin. Ini adalah istighfar yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam Alaihi AS. Ya. Katakan seperti dia dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Perbanyak karena istighfar ini Allah ajarkan kepada nabinya Musa alaihissalam. "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Ini surah Al-Qasas ayat 13. Jadi surah Hud ayat 47. Istighfarnya Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." (QS Hud ayat 37). Kemudian istighfarnya Nabi Musa, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." (QS Al-Qasas ayat 16). Nah. Kebanyakan orang, ya, kebanyakan manusia Ya, setelah melakukan suatu amalan dia enggak pede dan dia mengatakan, ya. Ah, paling-paling nanti saya juga jatuh lagi pada perbuatan maksiat. Ya. Paling-paling nanti saya juga melakukan maksiat lagi. Sehingga dia enggak enggak peduli dengan amal perbuatannya, enggak memperhatikan amal perbuatannya. Kenapa enggak memperhatikan? Karena dia sudah apa? Meyakini dalam jiwanya, dalam hatinya, ah paling-paling nanti saya juga salah lagi. Ngapain sungguh-sungguh? Ya maka hendaknya perkataan seperti ini dibuang tapi hendaknya dia mengatakan ya dengan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dan berusaha agar tidak melakukan kesalahan lagi adapun kalau dia terjatuh setelah dia berusaha maka itu lain lagi Maka orang yang sungguh, sudah sungguh-sungguh untuk beristighfar dan berusaha untuk meninggalkan maksiat, kemudian dia terjatuh pada perbuatan maksiat, orang tersebut akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa istighfar lagi dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Adapun orang yang sudah menyerah, ya, sudah enggak peduli ah balik-balik nanti saya juga salah lagi, ngapain salat banyak orang sholat juga banyak ya, orang banyak diantara orang sholat yang yang melakukan perbuatan makziat, ya, mending tak sholat sama sekali ada yang seperti itu. Ya. Maka orang ini adalah orang yang putus asal. Dan Allah azza wajalla memuji dengan orang-orang yang berputus asa. Maka hendaknya antum wahai ikhwan dan akhwat lakukan amal ibadah karena Allah subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh dalam mengakuinya. Adapun kalau nanti kita terjatuh pada perbuatan maksiat maka Allah subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah akan menunjukkan kita. Agar kita beristighfar kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini keadaannya, hal tersebut tidak akan membahayakan baginya. Ya. Orang yang seperti ini keadaannya, terjatuhnya dia tidak ada perbuatan maksiat lagi, Ini tidak akan membahayakan dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik kepadanya, agar dia itu melakukan amal saleh Yang dengannya Allah azza wa zala menghapus, perbuatan-perbuatan dosanya. Ya. Ini bedanya dengan orang yang putus asa, ya. Walaupun zahirnya kelihatannya sama. Sama-sama melakukan maksiat, sudah ibadah, maksiat lagi. Zahirnya sama, ya. Tapi berbeda dalam batin. Orang yang pertama karena dia putus asa, Maka dia tidak diberikan taufik oleh Allah Azza Wajalla untuk bertobat. Bahkan mungkin saja di akhir hayatnya dia mengakhir dengan perbuatan perbuatan yang bisa menjurus, memasukkan dia ke ke dalam nerakanya. Adapun yang kedua, maka dia sudah berusaha dan sungguh-sungguh. Kemudian ketika dia terjatuh pada perbuatan nasihat Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik kepadanya Agar dia itu beristighfar Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik Dan insyaAllah Allah azza wa ta'ala akan akhiri hidupnya Dengan perbuatan yang baik Yang dengannya dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama ya. Yang kedua Di antara tanda-tanda Diterimanya amal seorang muslim adalah al-wajlu atau el-khauf min 'adami amal. Ada perasaan takut yang terdapat dalam jiwanya, dalam hatinya, ketakutan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perasaan takut yang ada dalam hatinya, jangan-jangan Allah itu tidak menerima amal ibadahnya. Maka berbahagialah ketika ada perasaan takut Kalau-kalau Allah itu tidak menerima amal ibadahnya Karena ketika rasa takut itu berada dalam hatinya Maka dia akan memperbaiki kualitas amal ibadahnya terus menerus Ada pun orang yang tidak merasa takut Maka dia enggak peduli dengan amalnya Maka seperti yang saya katakan tadi Ada orang yang mengamalkan suatu amalan Dan dia mengatakan Atau niatnya yang penting sudah menggugurkan kewajiban Nah. Dia tidak peduli apakah Salatnya sah, apakah puasanya sah enggak peduli, yang penting saya sudah puasa ya. Yang penting orang-orang tahu saya sudah puasa Dan saya dianggap sebagai muslim Itu cukup bagi dia ya. Itu keadaan orang yang Tidak ada dalam hatinya perasaan takut Adapun orang yang Dalam hatinya ada perasaan takut Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak menerima amal ibadahnya Maka dia akan berusaha Sungguh-sungguh agar setelah dia Melakukan amal tersebut Dia iringi dengan Banyak istighfar Dan juga iringi dengan amalan-amalan ibadah yang lain Yang dia berharap Dengan amalan-amalan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima Amalan yang telah dia lakukan sebelumnya Dan kaum Muslim dan Muslimah bahasanya ketika kita mengamalkan suatu amalan dan kita iringi dengan amalan yang lain itu menunjukkan bahawa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah itu enggak butuh dengan amal ibadah kita jangan a jangan anda kira bahwa Allah itu butuh dengan amal ibadah kita sehingga setelah dia melakukan amalan dia enggak peduli ah yang mesti saya sudah beramal. Ya, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa. Berarti saya sudah menggugurkan kewajiban. Seolah-olah dia menyangka bahwa Allah itu butuh terhadap puasanya, bahwa Allah itu butuh terhadap sholatnya, sehingga yang penting dalam dirinya, yang penting dia sudah sholat, sudah sholat. Yang penting dia sudah puasa, karena dia menyangka Allah itu butuh terhadap puasa dan sholatnya. Kalah semakal Allah itu enggak butuh dengan amal ibadah kita. Allahu aniyun anrahi. Allah itu tak butuh. Justru kitalah yang butuh. Karena kita mengharapkan nikmat yang bertambah. Karena kita mengharapkan nikmat yang bertambah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya ajarkan kepada Rasulnya setelah diberikan kenikmatan kenikmatan ala Allah Azza Wajalla, Allah ajarkan kepada Rasulnya agar dia banyak melakukan ibadah, yang dengannya berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surat Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In a'utayna, In a'utaynaka, Al-Kawthar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu, Al-Kawthar. Ya. Al-Kawthar, surah lughah, Al-khairul-kathir. Kebaikan yang banyak. Ya, Al-Kawthar, Lughatan, Bimana Al-khairul-kathir. Kebaikan yang banyak. Ya, Para ulama menafsirkan bahawa, Al-Kawthar di sini, Adalah sungai, Yang berada di surga. Sungai yang berada di surga Yang putihnya Melebihi putihnya susu Yang manisnya Melebihi manis madu ya, melebihi manis madu, Yang apa Pinggiran atau apa Sisi-sisinya Itu berupa emas Dan cawan-cawannya Sebanyak bintang Bintang di langit Barang siapa yang minum dari air tersebut Maka dia tidak akan merasa Hausulama lamanya. Al kawthar. Ini kawthar. Ya. Niat yang diberikan oleh Allah Azza Wajalla kepada Rasulnya. Inna a'atina al kawthar. Kemudian Allah Azza Wajalla menyuruh pada Rasulnya untuk bersyukur. Fussalli li Rabbika wa nhar. Ya. Maka karena nikmat yang sudah banyak ini tadi al-qayrul kasir dan begitulah Rasulullah SAW diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahuwataala di dunia dan akhirat. Maka Allah menyuruh dia untuk bersyukur. Fassalli Rabbi kawanhar. Maka bersolatlah, laksanakan salat dan berkorbanlah dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi ketika kita mengamalkan ibadah itu tanda bahawa kita sedang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyangka kalau Allah itu butuh terhadap amal ibadah kita. Justru kita yang butuh terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang ingin kenikmatannya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendahnya dia takut jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla berarti kenikmatan tidak akan stop. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisykartum laazidannakum wa la'inkaftartum in 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur laazidannakum pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Ya, yeah. maka keadaan orang yang ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Ketika dia mengucapkan syukur, ingin melakukan perbuatan syukur, maka dia akan betul-betul ya menjaga perbuatan tersebut. Takut-takut, jangan-jangan syukurnya itu tidak diterima oleh Allah SWT. Dan salat kita, puasa kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Maka hendaknya perhatikan apa yang kita lakukan dari amal-amalan tersebut. Dan hendaknya kita takut kalau-kalau amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau kita diterima diberikan nikmat oleh orang lain ya maka tentunya kita akan bersyukur kepada orang saja kita betul-betul bersyukurnya itu berterimakasihnya itu dengan cara yang baik dengan cara yang tulus ya agar orang tersebut juga menerimanya dan kita memperhatikan masa kita dikasih uang misalnya kita dikasih uang eh makasih ya terus sambil enggak melihat misalnya enggak melihat kita makasih ya atas pemberiannya dengan ada yang dengan ada yang nggak sopan misalnya kira-kira nanti dikasih lagi nggak nggak dikasih lagi ya ini orang nggak ada terima kasihnya nggak nggak so, ada sumpah santunnya ah lagi-lagi nggak -lagi saya akan kasih itu pada manusia saja ya para manusia saja oh manusia yang seperti begitu itu nggak terima maka kalau orang melakukan ibadah saum so, dan dia mengatakan, ayam penting saya sudah puasa. Yang penting gugur kewajiban saya. Yang penting saya sudah sholat. Yang penting saya sudah gugur kewajiban dari saya tentang sholat. Maka orang seperti ini itu tidak penting baginya diterima atau enggak diterimanya. Dan orang seperti ini tidak menginginkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahuwataala. Orang yang menginginkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahuwataala maka dia betul-betul bersungguh-sungguh. Agar dia ya, syukurnya tadi diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah. Sepuluh malam. Kebanyakan namanya. Ini saya sudah semangat nulis sepuluh ini. <laughs> ya, tapi baru dua sudah hampir selesai. Baik. Kita sebutkan yang lain insyaAllah. Kemudian di antara tanda-tanda amal ibadah seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tumbuh ya, rasa cinta terhadap orang-orang yang mengamalkan ibadah dengan ikhlas atau kepada orang-orang saleh. Hubus salehin, wabudu ahli al-maasi. Mungkin ada orang-orang saleh dan membenci orang-orang yang perbuat masyarakat. Nah. Dia mencintai orang-orang yang salih. Karena ketika dia mencintai orang-orang yang salih, disebabkan karena Allah sudah mencintainya, maka cintanya dia terhadap orang salih, Dikarenakan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama orang-orang salih yang sudah meninggal dunia, ya, orang-orang yang salih sudah meninggal dunia, dicintainya. Dan juga orang-orang salih yang senang untuk mengaji, senang untuk beribadah, dan dia berusaha untuk mengamalkan sunnah. Kita mencintai mereka walaupun kita belum bisa untuk mengamalkan seperti mereka, ya. Jadi jangan memerincilah. Jangan kita memerinci orang yang ingin berusaha mengamalkan sunnah. Dan kita belum bisa untuk melakukannya. Ada orang yang ingin mengamalkan sunnah, ya kita cibir, ah, soalin dia, ya, sok suci dia, karena dia belum bisa melakukan amal tersebut. Maka perhatikanlah, ya. Rasul dari Nabi saw. Hadis dari Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi saw bersabda, Allah subhanahu wa taala berfirman. Man 'adali waliyan Fakat a'zantuhu bil harb. Barazi siapa yang dia memusuhi wali waliku maka aku umumkan peperangan dengan dia. Jadi Allah mengajak perang dengan orang-orang yang memusuhi orang-orang saleh. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in uhibbu ilayya mimma Dan tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba, yang melebihi apa yang telah aku wajibkan pada mereka. Dan ketika seorang itu mengamalkan yang wajib-wajib, kemudian dia melanjutkan dengan amalan-amalan yang lain. Wmazaal adi ytaqarrabu ilayy bin nawafil hatta ahibb. Jisna Allah mengatakan hatta ahibb. Dan hambaku senantiasa berusaha ya menegakkan dirinya kepada-ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Di sini bisa kita ambil dua hal. Ya, dari tanda-tanda apa? Dari tanda, tanda diterimanya amal ibadah seseorang yaitu dengan mengiringi amal ibadah yang satu diiringi dengan amal ibadah yang lain. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang, Allah jadikan orang tersebut cinta terhadap amal ibadah tersebut. Ya. Sebagaimana seorang yang mencintai saudaranya, ya, maka dia tidak cukup untuk memberikan satu saja, tapi ingin memberikan yang lebih, yang lebih, yang lebih. Ya. Begitu juga orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa ta'ala menerima amalan ibadah tersebut Maka Allah akan berikan taufik kepadanya Untuk menambah amal ibadahnya Yang wajib sudah dia lakukan semuanya Kemudian Allah berikan taufik kepada dia Agar dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah Sehingga Allah pun mencintainya ya. Allah mencintai orang tersebut Orang yang salih Maka ketika ada orang yang mengamalkan Amalan yang salih Dan kita mencintai Orang yang melakukan amalan-amalan sunnah tersebut Maka kita termasuk bagian dari mereka Maka kita termasuk bagian dari mereka Jadi cintanya kita kepada orang tersebut Karena Allah telah mencintainya Dan kalau cinta kita sama dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu menunjukkan Bahawa kita termasuk bagian dari mereka Nah, Dan yang terakhir ya, Yang terakhir Adalah Memperbanyak istighfar Setelah selesai Dari mengamalkan suatu amalan ibadah Ya, di antara datang-datang diterimanya amal ibadah seorang adalah memperbanyak istighfar setelah dia dia selesai melakukan amalan ibadah. Lihatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadirkan kepada kita. Setelah kita selesai dari salat, maka kita disuruh apa? Membaca istighfar. Assalamualaikum Assalamualaikum Baca Allahumma datulahamikah salam. Aa ya. astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma datulahamikah salam. Ya, jadi Rasulullah SAW mengiringi amal perbuatan beliau dengan istighfar. Dan Rasulullah adalah orang yang diterima amal ibadahnya. Ya, dan beliau senada biasa mengiringi salatnya setelah selesai itu dengan istighfar. Dan juga lihatlah orang-orang yang Allah ya, ceritakan mereka, orang-orang yang senantiasa salat malam. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Wa bil asharihum yastaghfirun. Nah, dan ketika waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat malam dia beristighfar. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang amal ibadahnya itu diterima. Di antara ya Pujian Allah subhanahu wa ta'ala ketika ya, mensifati orang-orang yang diterima amal ibadahnya Allah mengantakan wabil ashalihum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka itu banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harusnya memperbanyak istighfar akbar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah juga memerintahkan kepada Rasulnya nya jika جاء اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر استخاره ya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala innahu kana tawwaba rahimu ya Allah taubat nah ini yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga kaum Muslim dan Muslimat yang hadir di majlis ini dan juga yang mendengarkannya. Ya, semoga Allah swt memberikan taufik kepada kita agar mengiringi ibadah-ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang lain dan menerima amal- amal ibadat yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di uh, kesempatan yang lain. Nah, uh, bagi yang ingin mendapatkan semuanya saya catat 10 di sini tapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya ya nanti bisa difalqawi ya masalahnya bahasa Arab karena anak an ingin autumn biar bisa bahasa Arab <gifat> nah wallahu alam Alhamdulillah Assalamualaikum Setelah kita sama Terkait Tanda-tanda Dikamanya amalan ibadah Alhamdulillah Beberapa poin kita telah dapatkan Yang pertama beliau menasihatkan kepada kita Kita melihat Ya para generasi salamu salih dalam beribadah kepada Allah SWT kemudian dari 10 poin yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Ustaz mengingat keterbatasan waktu yang pertama tidak kembali ke dosa setelah ia melakukan ketaatan kemudian kedua memiliki rasa takut dalam hatinya Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalannya, yang akan tumbuhnya kecintaan terhadap orang-orang soleh dan kebencian terhadap orang-orang yang melakukan maksiat dan yang keempat terakhir memperistibar setelah melakukan ibadah. Kita ucapkan jazakallah wa khair kepada Alustad atas mu yang tadi sampaikannya. Dan insyaAllah kita lanjutkan Dengan soal dan jawab Oleh karena itu kepada Bapak-bapak Bertanya Dipersilahkan Bisa langsung melalui mikrofon Yang disediakan panitia Ataupun melalui Dan kita batasi Sekitar 20 menit Untuk itu kami persilahkan Kepada bapak-bapak Siapa yang mau bertanya untuk uh, di panitia akhwat ya tolong dilihat barangkali ada kertas yang ditanyakan untuk Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz yang saya hormati, uh, saya ini bukan pertanyaan, saya menginginkan adanya rangkuman, Pak. Rangkuman dari apa yang karena kalau mengikuti mungkin karena cepat. Yang cepat atau mungkin ya. keterbatasan kemampuan saya. Oh, ya, cepat ya. Ah, pertama itu. Kedua, uh, bagaimana tentang uh, dengan uh, kita kan selama ini sosialisasi dengan uh, dengan banyak orang, Pak. Kadang-kadang ada uh, yang terdolimi oleh kita dan sudah ada yang masih ada ataupun sudah wafat. Bagaimana tentang istiqomah di sini, Pak? Jadi, iya, misalnya kita sebenarnya banyak dosa pada, karena sering berhubunganlah manusia biasa tidak sempat meminta maaf, Pak. Uh, bagaimana dengan uh, program yang seperti ini ya, uh, dihubungkan dengan ini, Pak mak gitu. Uh, untuk sementara itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per kali ada yang lain ditampuk, ya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita minta kesediaan Ustaz untuk menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Sahabat Agung, Pak Jajen, Bapak Jajen, nah. Bapak, eh, Bapak, Bapak Ustad, silakan. Bagaimana kita meminta maaf ya, kepada orang yang pernah kita valimi dan kita tidak sempat, tidak sempat untuk bertemu dengannya karena mungkin dia sudah pindah ke daerah lain atau bahkan mungkin sudah meninggal di dunia. Maka yang bisa kita lakukan, ya setelah kita berusaha untuk mencarinya, ya, di samping kita berusaha untuk mencarinya, maka kita memohonkan ampun kepada Dia. Ya, memohonkan ampun kepada Dia yang pernah kita lalui. Yang pertama, yang kedua dengan bersedekah untuk aba orang yang pernah kita zalimi berbuat kebaikan ya sedekah maksudnya untuk yang ditujukan bagi orang yang pernah kita zalimi ya yang ditujukan bagi orang yang pernah, pernah kita zalimi nعم nah, maka dengan perbuatan tersebut insyaallah Allah akan mengampuni dosa yang pernah kita lakukan kepada orang yang kita zalimi ya yang kita belum sempat untuk bertemu dengan dia atau mungkin kita mengetahui telah meninggal dunia dan kalau masih hidup dan ketika itu kita bertemu lagi maka kita ucapkan ya permintaan maaf dahulu saya pernah melakukan ke zalim kepada antum dan saya memohon maaf ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga setelah itu kepada antum agar menerima Nah, maaf ya. Begitu. Jadi pada orang yang belum kita uh, belum sempat untuk kita ketemui dan dia sudah tidak ada, ya, karena pergi ke tempat lain atau pernah meninggal dunia, maka kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu mengampuni dosa-dosanya dan berikan hidayah kepada dia dan juga kepada kita. Atau dengan bersedekah atas nama dia. Nah, Allah aleykum, assalamualaikum. Nama. Uh, ini mengenai ini pak. Kan kadang-kadang kita itu disibukan dengan keduniaan saja pak. Apakah perlu untuk lebih khusuk dalam Ramadan itu, misalnya kalau sebagai kawe ngambil cuti, misalnya pak ya mengurangi. Terawih so, maksud mengurangi aktivitas Pak. aktivitas untuk lebih khusus di bulan Ramadan itu. Misalnya seorang pegawai ngerti karena uh, ada uh, di beberapa terutama hotel muslim Pak. Ternyata ketika Ramadan di Indonesia itu banyak yang luhun itu dari dari dari, dari. mereka cuti mereka ngambil satu bulan untuk Ramadan saja Pak. Apakah uh, Ya kita juga baik diikuti misal mengurangi kegiatan Demikian Pak Nah Para salaf dahulu Para ulama Ketika datang bulan Ramadan Maka mereka berhenti, menghentikan segala aktivitas mereka ya. Termasuk diantaranya mengajar Bahkan mengajar ketika datang bulan Ramadan Maka mereka berarti mengajar Mereka fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ya, ta'ala Dalam masalah mengajar saja ya, Dia itu bisa Memperhentikan terlebih dahulu Agar dia bisa fokus terhadap ya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi dalam masalah yang lain ya, Dengan catatan yang lain itu tidak mengganggu Ya kewajiban kewajiban kata yang lain ya, dengan maksud seperti ini. Jadi kalau bulan Ramadhan datang dan kita ingin fokus, setelah itu kita tinggalkan pekerjaan. Ya, kalau ketika kita mendengarkan pekerjaan kita itu tidak mengganggu kewajiban kita yang lain seperti memberikan nafkah kepada keluarga, maka silakan anda melakukan. Ya, kita fokuskan. Tapi kalau misalnya hal itu bisa mengganggu kewajiban kita yang lain dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga, misalnya sehingga keluarga itu terlantar, maka tidak seperti ini. Kita kita membaginya. Kita tetap berikan waktu untuk keluarga agar bisa mendapatkan kewajiban mereka, ya hak-hak mereka atas kita. Kemudian kita jadikan ya apa waktu terbanyak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah musim-musim-musim yang apa? Yang Allah Subhanahu Wa Taala itu akan lipat gandakan ibadah seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala buka lebar pintu-pintu makfirahnya, dan itu terjadi pada setiap malamnya, ya. Inna Allaha inna lillahi 'utaqa'a minan nar wa dzalika kullal laila katarasalallahu sallallahu sunnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang diampuni hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka dan hal itu terjadi pada setiap malamnya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, penanya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh berhubungan dengan masalah bid'ah. Bagaimana Allah memperlakukan memberikan, memberikan hukuman gitu terhadap e, apa, orang yang melakukan bid'ah sedangkan orang tersebut tidak mengerti masalah itu bid'ah atau tidaknya gitu Pak. Itu saja. Terima kasih. Ya sekarang kan sudah banyak orang apa, masyarakat itu misalnya bersalawat gitu kan tidak paham e, isinya gitu tapi dia selalu mengamalkan gitu. Nah, itu karena ketidakpahamannya ini bagaimana Allah memperlakukan terhadap orang tersebut gitu. Nah. Jadi Dababa dan Nabi besarkan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, kalau kita punya kejujuran akan mencari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu akan berikan jalan kepada dia. Tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan dia itu membenci sunnah, tidak. Tapi karena dia belum tahu apa itu sunnah, maka kalau orang seperti itu, dia memiliki kejujuran ingin mencari jalan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Satu saat Allah Azza Wajalla akan berikan jalan bagi dia. Sebagaimana Allah Azza Wajalla berikan jalan kepada Salman Al-Farsi? Berasalman Al-Farsi. Bagaimana Salman al farisi Ya. Kesungguhan beliau dalam mencari yang hak, walaupun diuji oleh Allah swt dengan ujian-ujian yang banyak, dijadikan budak, padahal dia bukan budak, dirampok hartanya, tapi hal itu tidak menjadikan beliau itu lemah dalam mencari yang hak. Maka karena Allah melihat kejujuran pada dirinya. Allah Azza wa Jalla pada akhirnya pun memberikan jalan kepadanya untuk mencari yang hak. Ana yakin di antara kita-kita semua itu dahulunya itu adalah orang-orang yang belum tahu mana yang sunnah dan mana yang bidah. Banyak di antara kita. Ya. Tapi karena insyaallah ya kita menginginkan kejujuran dan kita memiliki kejujuran, ingin mencari yang hak, maka Allah Azza wa Jalla berikan jalan kepada kita dan semoga Allah Azza wa Jalla Menetapkan kita di ajaran-ajaran tersebut sampai kita menghadapnya. Jadi orang yang melakukan kebidaahan, misalnya, belum tentu dia itu orang yang membenci sunnah. Tapi dia menginginkan yang hak hanya saja belum dapat. Hanya saja belum dapat, dia belum menemukan. Maka kita doakan kepada orang-orang yang seperti mereka itu, orang-orang yang memiliki kejujuran dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari yang hak, ya, dan sungguh-sungguh. Semoga Allah Azza wa Jalla itu memberikan hidayah kepada mereka dan menjadi penolong-penolong hamba-hamba Allah Subhanahu penolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini. Nah. Allah Azza wa Jalla. Silakan. Eh, terima kasih. pak Baiklah. Uh, sebelumnya saya minta maaf dan mengenalkan dulu Nama saya Kumi Saya berasal dari Besi Besar kaum Samarang ya. Kebetulan saya kemarin melihat ada brosur ya Di sini ada pengajian uh, Memang tadi materi yang disampaikan sudah jelas ya Tetapi Di sini kan Tapi kabar di sini Intinya adalah Tanda-tanda diterimanya apalagi ibadah Ramadan itu kan nah, Yang saya tanyakan kita banyak tahu semua bahwa bulan Ramadan itu memang bulan dikatakan bulan berkah gitu kan bulan lipatkan gandanya pahala gitu kan sehingga manusia di sana berame ramai gitu kan Ada hadarus gitu kan ya yang tadinya jarang tamat di bulan Ramadan itu bisa dua kali, tiga kali gitu kan Al-Quran sholat sunnah yang biasanya jarang sehingga di bulan Ramadan itu banyak karena yang apa yang dituju itu adalah bulan berlipat pahala itu kan yang saya tanyakan ya, ini esensinya dengan bulan Syawal sekarang gitukan? Apakah pada waktu kita ini kaitan dengan materi itu aja Pak? Atau bisa kaitan dengan sepedok itu kan? Apabila di bulan Ramadan itu kita melaksanakan semua amalan baik yang wajib ataupun yang sunat dengan berlipat ganda karena mengikuti apa? Karena tujuannya amal itu kan, berlipat gandakan amal itu kan, sehingga pada bulan Syawal Pelaksanaan itu tidak sesuai lagi dengan bulan Ramadan tersebut. Artinya contohnya begini. Kalau kita dulu itu memaksakan ngaji. ya Membaca Al-Quran yang biasanya tamat satu kali dua kali. Di bulan Sabal itu kita kembali misalkan ke tamat-tamat adzan gitu kan. Apakah itu tanda esensi. ya Diterimanya amalan di bulan Ramadan dikaitkan dengan esensi di bulan Sabal itu. Itulah yang barangkali yang saya tanyakan gitu kan. Yang kedua. Itu memang kita harus yakin bahwa apapun yang namanya ibadah diilahittala itu pasti akan diterima. Tetapi itu kan yang saya tanyakan itu seperti kaitan dengan nomor satu tadi. Kalau tadinya di bulan Ramadan kita banyak beribadah sehingga di bulan Syawal ke sini kita berkurang, apakah itu merupakan tanda-tanda gitu kan akan apa diterimanya amalan Ramadan itu gitu kan. Nah itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama kita bisa mengenali bahawa ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak itu setelah kita melakukan ibadah jadi setelah ibadah selesai baru kita akan mengetahui atau berharap agar ya ibadah kita itu yang kemarin sudah dilakukan itu diterima oleh Allah SWT jadi, pembahasan tentang tanda-tanda diterimanya amal ibadah Ramadhan di bulan syawal ini, ya, itu tetap kita butuhkan karena beberapa hal. Yang pertama, dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, maka kita akan semakin semangat dalam beribadah. Dan berdoa agar Ramadhan kelak, ya, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menjaga lebih baik daripada Ramadhan yang telah kita lalui ya. sebelum kita mengetahui amal-amal uh, apa tanda-tanda ini tanda-tanda diterimanya Ramadhan seorang mungkin saja ketika ya, ketika itu kita masih melaksanakan apa adanya, melaksanakan apa adanya. dan setelah kita mengetahui tanda-tanda ya, ini maka kita takut Ya jangan sampai Ramadhan kita yang akan kita lalui nanti, ya itu tidak kita lihat ya di dalamnya itu tanda-tanda yang dengannya kita bisa berharap Allah itu bisa menerima amal ibadah kita. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut maka itu akan memacu bagi kita agar kita bisa mengkondisikan diri kita dengan amal-amal ya yang berhubungan dan Ramadhan secara khusus atau amal-amal yang lain. Dan kedua, ketika kita tidak mendapatkan tanda-tanda ini, maka itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan-jangan kemarin kita itu melaksanakannya masih apa adanya, ya? Jadi pelajaran kita, wah, ini kelihatannya tanda-tanya enggak ada pada kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Kita terpacu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sampai amal-amal ibadah kita baik itu Ramadan ataupun yang lainnya itu terulang seperti apa yang kita lakukan pada tahun kemarin atau pada bulan Ramadan kemarin ya maka dengan begitu kita akan semakin bisa menjaga amal ibadah Ramadan kita ya. kemudian dengan mengetahui tanda-tanda amal ibadah kita tanda-tanda ya, demikian -tanda atau tidaknya amal ibadah kita maka kita ya Allah subhan maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja menerima amalan ya, yang tadinya banyak bolong-bolongnya itu akan diterima karena diikuti dengan kebaikan-kebaikan setelahnya ya. karena Allah subhanahu wa ta'ala nanti ya, melihat kepada hamba-hambanya bagaimana amal kewajiban mereka ketika amal kewajiban mereka itu banyak yang bolong-bolong banyak yang salah, ya, yang tidak sempurna maka Allah menyuruh malaikatnya untuk menutupi kekurangan kekurangan tadi dengan amal dengan amalan amalan sunnah dengan amalan amalan sunnah yang kita lakukan maka dengan mengetahui tanda tanda ini ya dan kita melihat romatan kita kemarin itu ya kelihatannya masih banyak yang bolong bolong banyak yang kurang maka kita akan bersegera untuk apa bersegera untuk mengiringi dengan amalan amalan sunnah dengan harapan yang tadinya Allah itu nggak mau menerima ya, tapi karena Allah swt karena kita mengiringi dengan amalan-amalan sunnah dan senantiasa beristighfar, senantiasa memohon kepada Allah swt agar diterima, maka amalan-amalan tersebut bisa menutupi amalan-amalan yang wajib yang telah berlalu. Nah, ya ini yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Allah a'lam. Mungkin masih ada untuk satu penanya, ya. Persilahkan, kalau masih ada. Kalau tidak, mungkin kita tutup. Masih ada? Atau dari Anda sendiri, boleh, Seth? Boleh dari Anda sendiri? Eh, Set Mungkinkah ada gitu keadaan seorang Muslim itu yang memiliki semangat di luar Ramadan sebagaimana semangatnya di bulan Ramadan ini. Mungkin ada orang seperti itu. Zaman sekarang atau dulu? Kalau dahulu jelas banyak, ya. Zaman sekarang ya ada. cuma kita enggak tahu. Ya. Ana yakin bahwa di muka bumi ini ada ada ada orang-orang yang semangatnya di luar Ramadan seperti semangat mereka di dalam Ramadan di dalam bulan Ramadan. Hal itu sesuai dengan kualitas iman seseorang. Semakin kualitas imannya tinggi, maka semakin semangat dia dalam beribadah. Dan semakin kualitas imannya rendah, maka semakin rendah pula amal ibadah atau keinginan dia dalam menghidupkan ibadah-ibadah dalam hari-harinya. Ya, jadi kembali kepada iman seseorang. Nah, semakin imannya kuat, maka semakin dia bersemangat dalam menjaga amal-amal ibadah. Ya? Jangan sampai amal-amal ibadah yang dia lakukan di dalam Ramadhan, dia tidak melakukannya di bulan. Selain sana bulan Ramadhan. Naam. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup, ya. Dicukupkan dari sini. Saya berjaya khair kepada Ustaz. Yang telah berkenan untuk menjawab setiap pertanyaan yang dihantarkan dari jamaah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa memberikan bahala yang besar kepada beliau Semoga Allah senantiasa memberikan kesihatan dan keberkahan di dalam keluarga beliau Amin ya Allah Kemudian di penghujung hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita tiba di penghujung acara telah kita simak bersama pemaparan dari Ustaz Abdul Khalik hafizahullah taala terkait dengan tanda-tanda diterimanya amalan Ramadan atau terkait tanda-tanda diterimanya amalan ibadah Ramadan pada akhir ini adalah sesi penutupan Rasulullah mengatakan, "La yashkurullah mal yashkur nas." Tidakkah kita dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah jika kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia? Oleh karena itu, kami menghaturkan terima kasih yang pertama kepada al-ustad atas segala ilmunya yang telah disampaikan kepada kita. Kemudian juga kepada Yayasan selaku penyelenggara Yayasan Ibn Qayyim Al-Jawziya Garut Kemudian Terima kasih juga kepada DKM Masjid Besar Tarogong Kalir Pepatan mengatakan Bunga Kemboja putih berseri Putihnya hingga ke ujung dahan Atas bantuan dan kerjasama yang diberi, kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan kita tutup dengan doa kefaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. ashhadu shahalu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kiranya cukup sampai di sini acara kajian Tabiq Akbar ini atas segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati bapa ibu sekalian mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh